Zantzaurian txuta euskalegia bueno, Eta bakar larietan, txapelduna, Naia Oso Bai e, konten dut zen, baina bi begeginditut Ospatuko duzu Ba, kimarra iten zuen, ale, jampainai danen dugu Eta biinaka txapeldunak, Mari Urruti eta Kadzi Urruti Bila deskak! Bila sismo! Bila Norekin kasten duzu kantuz. Aita. Ah, be, bek haitate dizi ekantu ea, eh? stinik da uze haitate. Bek haitutze eo. Bek dizi ea kantan biak bom... eta botzen txerkatzen ordin haitutzu sushia. Soin txari ukanduzue? Akapella eta binaka. Nuen kantatuko duzu ea orai, emendigoiti. Kantatuko dizi gu, beltatu guditzu, Sant Antoni nesta kezera. Euskalazio! eta taldeka zabendunak Euskari hurriak kaideak! Bon, zon eh, bat txari gau ja, ba, Micheldiko esperantza baginuen, beti iruleenak iru le, iru xarriztatzen dituzte hainbeste behar ba ez inon uste, ez dena behar, izi herri konten dira Ni ere bai, ha. dene guztu hartu dugu eta denen plazerra da eta zer gara da gehiago ere ukaitzia? Hori ere bai, sohkuntza guti da, guti da, hori ere bon eh, Behar da, behar du nore baitek egin, eh? Bona, biztan dena, kantu zaharrak eta hartzea ederra da, da sorguntzak so ere badu, bere bali bol nun behit. Eta bon, nik plazerrande bat hartzen dut. Na, horre gira antziren, eh? Ez du bakarri nik egina, eh? Viñaka, bigarre entzaria, Ane González eta Odri Salaberri!